Якщо я співатиму зараз оду, то мапі Фалька. Вона була моїм усім. Я просиджував над нею годинами, вдивляючись у назви та лягаючи з ними спати. Дорсодуро, казав я серед ночі. Калле каваллі, канареджо, фондамента деї мендіканті. Крім того, з її поміччю я щоразу точно розраховував хвилини і відстані. Скільки разів я проплив каналом униз від Тронкетто до Понти дель Академія, не оминаючи жодної зупинки водяного трамвая в Апоретто. Це на ній, на її розбитій квадратами і густо заповненій знаками поверхні. Я побачив, що канал Гранде є обернутим латинським «С», а Венеція має форму риби, точніше двох, з яких менша – «Джудекка», Разом із прихвостним Сан-Джорджо Маджоре Плеве під червом у більшої Усім була хороша фальківська мапа Але недостатня А про мапу, що її в романі Героїня купує за пару сотень лір Сміховинно мало Я міг тільки мріяти Її хотілося розглядати безконечно На ній були не тільки всі канали, вулички, площі й набережні Денеде також траплялися зображення внутрішніх подвір'їв, окремих будинків, лоджій, дерев, кущів, а понад те конкретних перехожих чи таких, що пливли човнами, з-поміж яких особливо вирізнялися музиканти, що саме викермовували праворуч із ріо сан барнаба а тому попереджували інших човнярів горловими густими вигуками. Музиканти були з гобоями, флейтами і бубнами. Серед них траплялися всілякі, молоді і старі, зовсім юні хлопчики і поорані близнами обвітрені дідугани з бандитськими, а не музикантськими фізіями, якісь пірати з Далмації чи що, з кульчиками у вухах і п'яними масними очима. Ось так. Навіть масні очі дідуганів проступали на тій мапі. Якби я мав таку мапу, то з усією увагою роздивився б на ній Ка-да-Мосто. Коли на самому початку я підбирав місце, звідки б викинувся перфецький, то мусив поставити дві попередні умови. Перша – це має бути готель. І друга – він повинен розташовуватися над Великим каналом. Палаццо Ка-да-Мосто відповідало обидвом. У ньому ще в 17 столітті було відкрито готель «Білий Лев». І він збудований якраз над каналом, поміж Кад Оро, він на тому ж боці, та мостом Ріальто. Що більше, палацо Када Мосто вважається найдавнішою на сьогодні будівлею над Великим Каналом. Тільки туди й могли запакувати на проживання необачного Станіслава його таємничі сноби-опікуни – Якщо вже ти у Венеції, то ось тобі найдавніше палаццо з найстарішим готелем. Ще про готель і про снобів. У котромусь із довідників писалося, що саме в Білому Леві зупинявся австрійський цісар Йозеф ІІ, той самий, що глянувши на Моцартову партитуру, мимоволі крикнув «Забагато нот!» Венеція – це забагато нот». Перфецький грав на всіх музичних інструментах, усе збігалося вже поза моєю волею, ось воно, знайдене місце. А втім, дещо мене спантеличувало. В іншому довіднику стверджувалося, що готелю в Када Мосто вже давно немає, що той таки Йозеф? був чи не з останніх його пожильців, після чого власники збанкрутували. За багато нот Тобто якщо перфецького й поселили В білому леві То лише через 200 років Після його закриття Готель привид Я кидався від одного путівника До іншого По сто разів перечитуючи їхні Однаково скупі, але взаємозаперечні довідки У палацу міститься Знаний готель білий лев Леон Б'янко Писали в першому Готель «Білий Лев» Леон Б'янко перестав існувати як готель ще наприкінці XVIII століття, Не погоджувались у другому. На додачу ніде не було жодного його зображення. Жодної фотографії. Що я мав з цим робити? І що я мав робити з подробицями, коли навіть цілість було від мене заховано? Загалом ситуація виглядала досить просто. Перфецький у своїй готельній кімнаті. Він відчиняє вікно. Ранній ранок 11 березня 1993 року. Ніде ані душі. Перфецький договорює на диктофон свої прощальні фрази. Після цього він лишає диктофон увімкнутим, швидше за все, на підвіконні. Туди ж, на підвіконня, він ставить свої черевики, носаками до виходу. В одному з черевиків будуть знайдені його окуляри про які він раніше сказав «А навіщо вони мені там?». Він вилазить на підвіконня і вимовляє тепер уже справді останні слова «Слухайте далі», «Слухайте це життя», «Слухайте ангелів», «Слухайте сплеск води». Тоді він стрибає вперед і летить. Чи достатньо у нього простору, щоб ні на що не напоротися животом? Як він летить? З якого поверху? Скільки поверхів загалом має ця будівля? А якщо там насправді балкони, тоді підвіконня відпадає? Як виглядають вікна у Када мосту? Справді готичні, як зауважив раніше Перфецький? Я божеволів без відповідей на всі ці запитання.